Ми дотримали. Дозвольте нагадати, що це неправда, усміхнувся Ібрагім. Білград викинув білий прапор на знак здачі, а тоді знов став боронитися. Що це як незрада? Всемогутній султан? Прапор підняли слабкодухі, такі, на жаль, знаходяться завжди. Ми ж не обіцяли здачі нікому і ніколи. Ми дали слово боронити фортецю, і ми боронили її до останнього. Яка жалюгідна тисяча оборонців, – «Проти всемогутнього ісламського війська?» «Хіба хоробрість залежить від лічби?» – стрепенувся Блаж. «За нами стояла вся наша земля». «Ця земля турецька!» Султан Баязид подарував цю землю сербському деспотові Стевану Лазаревичу, і той збудував тут фортецю. Блаж терпляче пояснив – цей берег Дунаю дав Стеванов Угорський король, і відтоді Угри зобов'язалися помагати своїм сербським братам. Наш воєвода Янош Хун'яді прогнав звідси самого султана-завойовника, перед яким схилився царгород. «Але вам не вдалося повторити подвигу, Хун'яді», засміявся Ібрагім. «Зате мене зрадили своєї землі», уперто повторив Блаж, мов би натякаючи на те, що він, Ібрагім, Попри його тимчасові величі владу над їхнім життям, зрештою, просто дрібненький ренегат і більше нічого. Будь-кого це довело б до шалу, але Ібрагім Брагім лишився холодним і спокійним. «Ви маєте якісь бажання?» – майже лагідно поспитав він. Влажний відповів. Моргай знизав широкими плечима. «Які ще бажання у людей?» що до кінця виконали свій обов'язок і мають цілковите право вважати, що таким чином сповнили своє призначення на землі. І це слово «земля» проголошувалося в образу звинувачення вже самого Ібрагіма. Він це відчув і зрозумів. І в думці подякував Богові, якому, хіба не однаково, що затіяв цю гру з приреченими без високих свідків, без султана і його візирів. Мав би пошкодувати за свою недоречну цікавість, але не належав до людей, які шкодують завчиненим. Граючись з золотою шаблею, яка лежала в нього на колінах, недбало промовив. Хвалитися, що дотримались вірності своєї землі. Така вірність вимагає нагороди. Султан доручив мені належно ви нагородите вас. Ви хотіли цієї землі, ми вам дамо її. Вас буде закопано в цю землю. Закопано живими Яму собі викопаєте самі Щоправда, землекопство у мусульман вважається найганебнішою справою А копання могили для себе і вкрай ганебне Але що я можу діяти? Та ви не мусульмани Так, ми християни, твердо мовив Блаж тому копати для себе могили не станемо Хоч би з нас живцем здирали шкіру Така можливість теж існує, усміхнувся Ібрагім, але ви захотіли землі. І він, не слідуючи султана, ледь вловимим порухом руки звелів прибрати приречених перед очей. І ці люди для нього вже не існували, були давно мертві. Він і говорив з ними з простої цікавости, довідатися, як говорять мертві. Живі подобалися йому більше, були поштивніші. Блажа і Моргая закопали живими ще того дня між четвертою і п'ятою молитвами. Свідками нелюдської кари були всі угорці, яким Сулейман дарував свободу, і полонені в Білграді серби. І Брагім спостерігав за карою і свого чорного, як і в султана коня у золотій збруї. Обдерті свого одягу, сповиті міцними мотузками, Кинуті на дно глибочезної вузької ями, викопаної під високим берегом, на якому стояв пошарпаний, закіпюжений, повержений Білград, блажі моргай не благали про помилування, ні стогону, ні зойку не пролунало з ями, коли сквапливих хлопат дурбашів посипалася на них безжальна земля. Ібрагім уявив, як земля засипає живий красивий рот блажа глибоко й смачно втягнув у себе ласкаве донецьке повітря і поїхав до султанського намету. Сулейман уже розіслав усім, кого треба було обдарувати або налякати, фетхнаме. Проте